A súly Erős fiú volt már kamaszkorában, annyi kétségtelen. És mikor az artista ügynök rábukkant, a paraszt fiúkat mulattatta vajmeresztő mutatványokkal, nem sokat teketóriázott, azonnali hatája leszerződtette. Családja próbált ellenvetéseket tenni, nagyon fiatal, még mondották, nem is fejlődött ki egészen, várni kellene, amíg herkules izmai teljes pompájukban kivirágzanak, birtokában lesz képességeinek. Az igazgató úgy vélekedett, hogy az nem baj, munka közben magától a produkciótól is fejlődhetik még. Ő maga előlegezte számára a jövő reményét, legalábbis a közönség szempontjából. A fiú már is 500 kilós súlyt emelgetett kényelmesen, az igazgató egyszerűen ráiratta a vasdarabra, hogy ezer kiló, és a csőcselék nem nagyon méregette utána. Annyit láttak, hogy jókor a vaskó, s elszörnyűködve és elismeréssel bólogattak és tapsoltak a csodagyermeknek. 500 kilón felül közönséges ember számára igazán mindegy kezd lenni, mire képes a lángész, néki elég az önmagával való összehasonlítás mértéke, s ha kénytelen elismerni, hogy ő ugyan százal se tudna megbírkozni, önérzetőn keresztül készen budjan ki az olcsó siker. Múltak az évek, s a súlyemelőnek mindenütt szép sikere volt mert a társulat járt. Közben észrevette, hogy túl könnyen megy már a dolog, csak ugyan fejlődött tereje, szólt is egyszer, hogy a hamis jelzési rudat bátran belehetne cserélni valódival. Az igazgató azonban vállat vont, minek új kelléket venni, kidobott pénz. Nem mindegy, az fel tudna emelni csak ugyan ezeret, vagy elhiteti, hogy tud. Abba még belement volna, hogy kétezerre fessék át a számot, de ezt a súlyemelő visszautasította. Aztán jöttek másféle idők, másféle artisták, más ízlés s a produkció külső képe került az érdeklődés középpontjába. Egy gumilabdával, boszorkányos ügyességgel haigálló művész két év alatt meghódította az egész világot, utána divatba jöttek az e-féle mutatványok. A súlyemelőnek ekkor már nem ment jól a sora, nehezen jutott szerződéshez, a testi erőnek durva és nyers demonstrálása untatni kezdte a közönséget. Egy nyáron aztán, facéra nődöngve a ligetben, titokban betanult egy tréfás gumiszámot. és fel is lépett a következő szezonban. Hogy pedig biztos legyen a dolgában, s elne ne nehéz mozdulatokhoz szokott izmaival az ügyeskedő táncot, a két gumilabda belsejében elrejtette a kétezer kilós súlyt ügyesen, hogy senki ne vegye észre a csalást.